Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm această ediție prin a reflecta asupra celor mai importante evenimente. Astăzi, împreună cu jurnalistul Arcadie Gherasim, bună dimineața. Bine ați venit, domnule Gherasim. Bună dimineața. Ne vom referi în a doua jumătate a acestei ori la situația din... Ucraina Voi reaminti că ieri Parlamentul Ucrainean, simultan cu cel european, au ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Ucrainei cu Uniunea Europeană și, din păcate, pentru Kiev, cum spune și pentru ucraineni acest acord de asociere care îl cuprinde și pe cel de comerț liber, și ne referim acum la acest acord de comerț liber, va intra în vigoare, ar urma să intre în vigoare bine ceva mai târziu, pentru că ar fi fost o condiție a Moscovei pentru a planarea acelui conflict din estul Ucrainei. Vom mai reveni pentru că avem și un plan al lui Petro Poroșencu de pace propus, Radei. Parlamentului de la Kiev Acum vorba iar revenim și la oile noastre. Avem, suntem în perioada electorală deja, urmează să înceapă și campania electorală. Parlamentul a intrat într-o sesiune scurtă, ultima din acest mandat. Pornim cu vestea cu o noutate mai... Mă mai aproape, pe care de altfel ați abordat-o și în ediția de seară a emisiunii Forumului Radio. Am avut și un rezumat al opiniilor ascultătorilor în această dimineață. Am văzut ce spun cu privire la acea inițiativă lansată de două formațiuni de la guvernare, vorba de cea mai numeroasă PLDM și liberalii reformatori. Au venit cu o inițiativă deja din câte am înțeles, e transmisă la Cortea Constituțională pentru a fi avizată. Partidul Democrat, zic colegilor de coaliție că privesc favorabil, în genere, dar ar mai avea unele, nu știu, pretenții de ordin tehnic. Ce credeți dumneavoastră despre această inițiativă și voi reaminti ascultătorilor că e vorba de organizarea unui referendum în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 30 noiembrie prin care lumea să spună dacă vor ca șeful statului să fie ales în mod direct sau nu, o inițiativă eșuată să ne aducem aminte luna septembrie anului 2010, nu? Da, 5 septembrie. Această inițiativă a Partidului Liberal Democrat și a Partidului Liberal Reformator, materializată într-un într demers către Curtea Constituțională, este una foarte bună, este una excelentă pentru actualele condiții și pentru bună desfășurare a unui scrutin electoral favorabil opțiunii pro-europene a Republicii Moldova. În primul rând, această inițiativă de a modifica articolul 78 din Constituție care prevede alegerea stat, șefului statului și PLDM-ul și PLR-ul vor ca în Constituție să fie modificat acest articol pentru a le permite cetățenilor să-și aleagă șeful statului vine să creeze pardon, vine să deblocheze o eventuală criză parlamentară să anticipeze uh, niște evenimente care uh, Urma să se producă peste vreun an de zile, maximum. An, peste vreun an și, și, și un pic. Și un pic, da. Și atunci pentru a evita repetarea prin ce a trecut Republica Moldova, doi ani de tulburări de, de frământare de nefăcut nimic, pentru că nu puteau alege în Parlament șeful statului, adică cetățenii își vor alege în mod direct șeful statului și atunci Parlamentul își va putea exercita funcțiile în, în condiții de uh, uh, Lipsă de șantaj Elemente de șantaj Pentru că adică, practic s-a transformat într-o element de șantaj Între actorii într târg, care guvernează. Da. Deci dacă să ne amintim cum a fost ales șeful statului Totul a fost până la urmă un târg uh, Nu a interesat pe nimeni situația de Republică Nu a interesat pe nimeni parcursul european Toată uh, activitatea și energia partidilor uh, uh, a tuturor partidilor din, din uh, Parlament, deci uh, s-a. Uh, mistuit în, aceast, uh, în această bătărie inutilă până la urmă și responsabilă da. pe, pe -a locuri. Deci, dacă cetățenii, pe data de 30 noiembrie, odată cu alegerile parlamentare, vor spune da pentru modificarea articolului 78 din Constituție și astfel ei își vor redobândi dreptul de a-și alege șeful statului, un drept de care a lipsit Deacov, Partidul Democrat, în 2000, în 2000 și, și, și, și Voronin. Cred că piedici enorme, pe cum le-am evaluat pe parcursul ultimilor ani, în bună desfășurarea activității statului Republica Moldova, vor dispărea. Reveni... Republica Moldova rămâne o republică da. parlamentară pentru că nu e vorba de prerogativele șefului statului, și este bine că să nu. să avem o astfel de republică, ci este vorba de eliminarea unui pericol de blocaj. Pur și simplu, acest, acest blocaj l-a introdus special Voronin, anticonstituțional. Pentru că în avizul prezentat în 2000, atunci când s-a modificat Constituția uh, și a aprobat de Curtea uh, de, uh, uh, Deci, uh, um, șeful statului urma să fie ades cu un număr mai mic de, de, de, de voturi decât cum s-a votat până la urmă în Parlament. Deci, oricum, a fost un blocaj, a fost așa o pilă pusă de Voronin și de Acov, ca să, să fie oricând Parlamentul șantajabil și să-și să facă mendele în acest sens. Să fie cât mai valoros. Iată asta. Referendumul organizat odată cu alegerile parlamentare va aduce economisiri de resurse. Pentru că vor, exista, vor fi celeși comisii electorale. Deci bani mai puțin, bani se vor tipări doar pentru. Pentru. Uh, buletine, hârtie, put, da. Buletine, pentru hârtii. Deci uh, bani vor fi cheltuiți doar pentru hârtie cât privește însăși ideea de a modifica Constituția, cât privește și esența acestei sesizări, este bine cunoscută. Ea a trecut deja printr-o campanie electorală, deci ne referim la referendumul din 5 septembrie 2010. Atunci, datorită unor condiții uh, aș spune și de responsabilitate ale uh, unor formațiuni de, uh, aflate atunci la guvernare uh, și de o poziție masivă de o campanie eficientă de dezinformare pe care declanșată de CRM care era în atunci era în top uh, au discreditat uh, această idee și până la urmă oamenii au fost uh, duși în eroare și mințiți în așa măsură că unii credeau că la referendum se va decide unirea Republicii Moldova cu România sau aderarea la NATO sau uh, uh, și așa mai departe. Acum lumea. După sau că ce... se alege președintele în cele da, mai da, multe cazuri. Ca sau, sau, sau, sau că se alege președintele, că alege, sunt alegeri prezidențiale. Acum după ce s-au mai recolit spiritele, după, oamenii, după ce oamenii au înțeles ce s-a întâmplat, după, oamenii, după ce oamenii au văzut cât a costat, cât a costat-o pe Republica Moldova, cât a costat pe ei dacă le afecta bună, bunăstarea lor și proiectele de viitor Acea lenevie sau acea ignoranță de care au dat dovadă Mai mulți cetățeni noi și nu au participat la acest referendum Eu cred că vor veni foarte mulți la aceste alegeri Din 30 noiembrie Referendumul va mai aduce votanți Din cei 30% de uh, ezitanți pentru că cei 30% din ezitanți sunt toți votanți uh, decepționați și nu sunt votanți pasivi. tradițional pasivi. Ei sunt ușor decepționați. Din păcate, pentru forțele europene, cei 30% de ezitanți, după cum îi numiți, uh, în interior au vreo 60% ceva la sută de susținători ai Uniunii Euroasiatice. Nici o problemă. Uh, e princip principalul. Este ca ei să participe la vot. Deci, sunt cetățenii noștri uh, și angrenați în paralel cu responsabilitatea pentru a alege Parlamentul uh, și cu responsabilitatea de a modifica Constituția și de a-și redobândi un drept de a-și alege șeful statului și de responsabilitatea de a contribui personal și în comun la evitarea unor tragedii pentru că a fost ca o, ca o trage, aproape ca o tragedie acea perioadă când nu era ales șeful statului a fost o, o Moldovă interimară mult timp și cu scandaluri deci acest lucru ar mai putea să modifice viziunea și optica prin care acești ezitanți privesc unele lucruri inclusiv vectorul de dezvoltare a Republicii Moldova eu cred că această idee trebuie să fie susținută de toate formațiunile politici din Parlament și comunistii trebuie să-și toarne ce noștri pe cap și să dea, dacă, lupt, dacă sunt atât de mult pentru popor, să dea poporului drept să-și aleagă șeful statului. Să nu se mai repete ceea ce s-a repetat când societatea noastră a fost bulversată, enervată, când a fost compromise idei și valori și altele. Acum, în ce măsură? Curtea Constituțională ar putea să ia unde vede, când nu ar avea niciun motiv să dea unde via de aceste inițiative semnate de 37 de parlamentari și mai departe, cum se va vota în Parlament. O deci, decizie privind organizarea referendumului. De ce credeți că ezită Partidul Democrat să dea un verdict? Aici vreau de? să vin. Deci, Partidul Democrat ezită pentru că și-ar și dori o majoritate acest, simplă Acest referendum ca ei cred, nu știu de ce, îl defavorizează ca uh, uh, uh, și uh, potențial beneficiar de voturi. Și Partidul Liberal este împotrivă și Partidul Democrat. Deci, bun, acest tandem merg împotriva acestui referendum. De ce ar merge acum împotriva acestui referendum? Care, care ar fi problema? Pentru că ei spun că ar trebui să-l pregătim foarte bine. Lumea știi deja. S-a ars odată Moldoveanu și acum o să-i spun, Îi, atunci te-ai ars, acum hai, vine și să votăm ca să putem alege șeful statului uh, uh, direct. Să-l poți alege tu, să nu te chinui și te nervezi și, și să scui uh, uh, la televizorul, că ai văzut 2 ani de, de, de chinuri și de, și de bataie de joc de țara asta uh, cu alegerea statului. Bine, să-l pregătim foarte bine. Am reamintit de acel referendum din 2010. Înseamnă că nu a fost bine pregătit atunci, ora acest... Uh, Uh, bine, ori uh, această inițiativă acum e uh, coroborată într-un fel și cu actualele realități politice eu uh... să ne amintim că acest subiect a mai fost discutat ne referim la articolul 78 din Constituție și partidele coaliție de guvernare aveau așa cam păreri împărțite din câte mai aduc aminte Partidul Democrat opta atunci pentru o majoritate simplă sau alegerea șefului statului cu o majoritate simplă în aceste condiții. Au, au fost, au, au fost diferite idei. Partidul Democrat ar trebui să înțeleagă ce s-a produs în perioada de un an și, și, și câteva luni cât nu a fost ales șeful statului. Iar trebuie să înțeleagă tragedie prin care a trecut poporul ăsta. A fost o tragedie, a fost o traumă psihologică a societății moldovinești. De atunci a început... Uh, diminuarea încrederii în actuala coaliție. Pentru că au fost considerați ca incapabili și responsabili să numească o persoană în calitate de șef de stat. Bine, spuneți că atribuțiile vor rămâne același A în ce? mare parte, dar am văzut că cele două formațiuni sau două cele fracțiuni parlamentare ale liberal democraților și liberal-reformatorilor se referă la mai multe articole din Constituție care le văd necesare spre modificare. Să vedem. Eu cred că referendumul în cazul dat ar trebui să fie organizat într-o singură într singur problemă. Deci, formula în care este șeful statului. Pentru asta este esențial pentru oameni. Ce atribuții se, se mai acorde șeful statului, ce atribuții să ia este o altă problemă. Este un alt subiect. Bun. Eu își propun ca șeful statului să se acorde atribuții de mai, mai, cum să zic eu, mai independente de numirea dimitrii ajutătorilor, de numirea procurorului general și altele. În fine, par... dar, dar esența da. acestui referendum ar trebui să fie redarea către cetățeni a dreptului lor de a-și alege șeful statului. Pe cine îl vor alege? E treaba lor. Partidul Democrat tergiversează pentru că favorabil, nu este favorabil acest referendum, mai ales că este și inițiativa PLDM și PLR, doi concurenți. Doi, spuneam că participarea la vot va fi una masivă. Trei, în acest, în, acest, în acest referendum ar putea să apară și în această campanie electorală, dacă vor fi alegeri parlamentare și referendumul, ar putea să apară niște nuanțe nefavorabile partidului Democrat, arean Lupu fi venit evident că el a fost cel care a avut mofturi, a devenit și criza și așa mai departe. Deci apar niște nuanțe care defavorizează Partidul Uh, democrat. Pe de altă parte. este Partidul Liberal, Partidul Liberal plânge cu nostalgie că de ce n a fost susținut timpul când mai el a lucrat atunci în, în, do, în, în, în 2010, ce, este, ce nu este adevărat. Spuneți că nu, e, nu, e, nu este favorabil Partidului Democrat să voteze sau să fie organizat respectivul referendum, dar nu-i vine bine nici să se împotrivească organizarea acestui scrutin în perioada electorală. Bun, uh, acum... A fi pornit o propagandă ieftină, pentru că noi vorbim acum despre niște lucruri serioase. Doar cei care nu-și dau seama și nu conștientizează drama prin care au trecut Moldovenii și timpul răpit Republicii Moldova și poporului său decât, decât acest balamuc pe care l-am privit cu toții în legătură cu șefului statului, doar ăștia pot să continuă să, să trâmbițeze diferite anomalii mentale prin presă, sau să găsească diferite pretexte. Bun, acum nu încadrez încadrează în această categorie pe liderii Partidului Democrat, dar ei vor ca această referință să fie foarte bine pregătit și să fie desfășurat odată cu alegerile locale din 2015. De ce, mă rog? Ce se va schimba în această perioadă? Ce înseamnă bine pregătit? Pentru că există două Referendumul este necesitatea de a organiza două referendumuri. Unul, privind modificarea articolului 78, ca cetățenii să-și poată alege șeful statului, să fie eliminat acest pericol pentru activitatea parlamentară. Doi, un referendum care, într-adevăr, va necesita o discuție largă a societății. Da. da? O discuție largă a societății privind adoptarea unei, alte, unei noi Constituții. Sunt două lucruri diferite. Acum, dacă doamne ferește, domnul Timofiști de demisia. Pe motiv de boală, hai să fie sănătos, omul. Și începe în Parlamentul următor, vor fi iar 53, 46, 49, numai nu 61. Renato mm -hmm. și alții. Ce se va întâmpla atunci? Domnul, nu va mai vrea să voteze, clar? Sau va vrea el să devine șef de stat? Cine știe care va fi rezultatul? Cei care au ieșit la referendum la 5 septembrie. Și care vor ieși acum la referendum la 5 septembrie Sunt uh, reprezentații conștiinței societății Iar uh, ăștia uh, Nu prea sunt stângiști Și asta defavorizează și pe crm uh, și uh, Și pe D-ul uh, Ridică De ce se opune domnul Ghimbu? Ridică -l. Pentru că acest referendum va ridica ratingul Partidul Liberal Reformator deci, în principiu, e vorba de meschinării, de interese foarte și foarte personale și de partid. Pe nimeni nu interesează, nici pe gimpul nu interesează, pe lor s și așa, și așa, nici pe lupul, nici pe nimeni nu interesează dacă uh, va, ne va mai ciocni cu un astfel de blocaj sau nu. Dacă va mai fi posibil posibil adoptarea unei decizii și uh, de organizarea unei unui astfel de referendum sau nu. Dacă va mai fi... Uh, exista cândva o majoritate parlamentară care se permite uh, deci modificarea Constituției sau nu. Și altele, și altele. Uh, Care-i problema în genere? Personal, se vor zipări buletin de vot. În cetățenii se vor da. spune, acolo pui, da sau ba, ești pentru că uh, uh, formula asta, că uh, șeful statului este ales prin de decât întregul popor, decât, uh, uh, popor, să fie valabil sau, sau nu? Da sau ba? Comuniștilor le convine alegerea directă a șefului statului? Comuniștilor le-ar convine. Le-ar convine. Pentru că au un lider în top. L -am, l -am, l -am pe lumeau pe în top și de ce să nu-i convină? Acum cu, cu lideri și cu comuniștii. Acum a apătit o campanie, spuneam eu, de dezinformare a cetățenilor. Pentru că se aruncă uh, uh, deci și odată cu uh, uh, apa și, și, și copilul din, din uh, algii, din, din cadă. Toți au început să spună că acest referendum se face pentru că filat vrea să devină președinte. Eu acum am gândesc, care este logica acestor concluzii? Doar după acest referendum prin care mii cetățenilor se dă dreptul să-și aleagă șeful statului, cetățenii vor alege șeful statului. Să-l aleagă acest dacă... refer, În acest referendum nu este ales filat ca președinte. Deci, și atunci ar putea să fie și Gimpul șeful statului. Și Lupu, și Plăhătniuc, și uh, uh, Valeriu Lazar, și Buliga ar putea să fie ales șeful statului. Oricine ar putea să fie ales șeful statului. Și doi Chirtoacă, de ce nu? Care șanse? Și Vladimir Voronin, și Igor doan și Renata Osată organizează trei concerti și Moldoveni la Lec, șef de stat. Dacă nu trebuie să încurcat niște lucruri, că dacă vine inițiativa de aici, cineva urmărește niște scopuri. Până la urmă, poporul decide. Dacă nu l-ar vrea pe filat, pe filat pot să facă orice. E, și nu va fi ales. Dacă îl vor dori pe, pe, pe, pe, cine? pe, pe altcineva. S-a pornit o campanie aiurea, pur și simplu. Deci, nu se examinează problema, ci se examinează e, eventuale presupuneri. Iar problema este una foarte, foarte gravă. Nu, e, având un electorat imprevizibil azi, toți vorbesc despre niște rezultate imprevizibile ale acestui scrutin. Nu se știe ce va face Rusia. Cum ne vom întrezi noi? Am putea să ne trezim într-un alt parlament care își va alege un cu totul alt șef de stat care va promova o cu totul altă politică, politică uh, uh, uh, de dezvoltare a Republicii Moldova. Un alt vector de dezvoltare a Republicii Moldova. Și am putea să ne trezim că noi, cetățenii, majoritatea, da, nu suntem de acord cu astfel de politică iar conjunctura din parlament deci uh, uh, nu ține cont de, de opinia noastră. Pentru că ei și-au luat mandatele și ca de obicei nu mai țin cont noi. Și atunci o să steabă 54-55% cum ateste sondajele Unii Europene de cetățeni pro-europeni cu gurile căscate să vadă cum dodon ca șef de stat ne duce în, în, în, în uneva mală. Iată, cu asta s-ar putea încheia. Toată aventura asta, adică toată interpretarea asta, cum să vă zic eu, superficială. Ieri, am, pe deul și toate surse de ei au pornit o campanie cert împotriva, îl filat împotriva acestei inițiative. Deci, publica a chemat președintele curții constituționale, ziarele abunde, toți bloggerii s-au pornit că filat vrea să-și face, vrea să devină președinte cu această, cu, această, cu această inițiativă. Dar poate Ana Gutu vrea să devină președinte. De ce nu? Sau Ion Hadrică? Pentru că eu salvat guvernarea, nu? Ei au semnat, da, poate mai mult decât filat, Ana Guțu și, și, și, și Hadir, că au salvat guvernarea. Când au riscat, au ieșit din PD, au creat pelereul și, și aveam un guvern în frunte cu, cu Iurie și iată că mergem spre Uniunea Europeană. Ce ar fi fost acum? Cine ar fi intuit? Ce s-ar fi întâmplat acum dacă erau alegeri parlamentare anticipate? Așa că atunci e foarte ușor să medităm, să filozofăm, să că toți vor ceva... Filat vrea președinte, filat trebuie să fie ales întâi președinte, către cetățeni. Dacă va, cetățenii vor alege, poți să bați capul cât vrei, va fi ales. Dacă nu, nu. Asta e problema. Problema acestei inițiativă este alta. Se scoate de pe ordine de zi un blocaj care a turmentat Republica Moldova și am pierdut doi ani aiure. Doi ani iure, am pierdut aproape colegerea șefului statului. PLDM pare așa mai tolerant la adresa Partidului Democrat decât inversând în acest debut și nu numai de campanie electorală. În Partidul Democrat, an... toate mijloace de Partidului Democrat, deci... Chiar dacă nu se ceartă ăștia liderii de la vârf, vedem ce fac ăștia din mass media Mass media PD-ului repre... bate în felat și în PDM, derup. rup. Vor să-l demoleze pentru că PD-ul vrea să vină la putere. Iar ce face PD-ul la putere, noi știm Va veni Nărâșchin aici Și N-a da, reușit să-i unească Cu uh, Voroină și va unei cu Dodon Cu Usată uh, PD-ul face niște declarații Care îmi permit să fac această concluzie Integrarea europeană Prin neutralitate Marian Lupu Bonjour madame, cum ar zice Mihai Gimpu. Țările nordice vor să aderă la NATO după ce, ce au văzut pericolul rusesc. Deci în Ucraina majoritatea de populației de, mai este pro-NATO, pentru că au văzut ce, ce se întâmplă în Ucraina. Noi avem nevoie, pentru că ne, comandantul șef al forțelor terestre deci, ne, ne, ne, ne avertizează că și în Moldova apar oameni verzi deja și într-o zi o străzești cu comitetul executiv de la Bălț de oameni armați. Și o să le vină de, din, din transniția și, și, și, și cu tancuri și cu rachete și NATO nu o să poată amesteca pentru că e conflict intern și NATO nu poate să amestece în conflicte interne. Războaiele se noi, dau mai noi, ușor pe teritorii neutre. Noi, noi nu credeam că poate să întâmple așa ceva. Păi că nu cred să mă iargă la Donetsk la Lugansk să vadă. Să vadă ce au făcut cu, cu, cu soldații uh, uh, uh, uh, ucranieni înconjurați. Bandiții ăștia uh, ruși îi pușcau ca la tir. Ca la tir. Și, și, și ele au, au mai găsit... Uh, cât timp s-a terminat acest măcel, trei săptămâni și acum mai aduc de acolo 20, 40, 90 de corpuri nesufânțite ale soldaților ucraineni. Vom reveni și la această situație. Această campanie de denigrare se referă chiar și la unele acțiuni ale liderului PLDM care, eu zic eu, merită atenție. Mă refer, spre exemplu, la. A să spunem recenta întrevedere cu Cancelarul German Angela Merkel, care la fel a fost, zic de această a susținut PLDM-ul, a susținut guvernul Leancă și a susținut parcursul European Republicii Moldova, deci... Și este bine. Și este firesc. Pentru că avem un guvern pro-european, avem un partid uh, pro-european bun, nu zic și acela, mai e pe, pe Partidul Liberal Național, Partidul Liberal Pro-european. Și... Avem, deci, un parcurs de, de, de, de trecut Cam atât, nu vreau să, să intru în dezbatere Să, să, să polemizez cu nimeni Dar eu, ca, ca și cetățean, am fost la referendumul trecut Și voi merge și la acest referendum Pentru că nu avem când Viața trece, noi pierdem șanse, ratăm ocazii Și acum, dacă n-ar trebui să cheltuim bani, în plus Încă vreo 80 de milioane pentru un nou referendum De ce nu l-am face acum? Dacă PD-ul vrea în 2015 în vară o cu alegeri locale, bine. Dar ar putea să fie imposibil de realizat acest proiect în condiții în care cine știe ce se va, ce se va contura în Parlament? În condițiile în care nu va mai fi un stimulant de mobilizare a cetățenilor la alegeri. Pentru că acest referendum este un stimulant în plus de mobilizare a cetățenilor la referendum și asta se, face, asta se întâmplă pe tot. Chiar dacă nu vrei, să, nu vrei să mergi la alegeri, oricum vii la cabina de vot, pentru, pentru ca, ca să deblochezi o situație, să rezolvă o problemă sau să-ți atribuții, să-ți ai un drept care l-au luat cândva, Voronești cu, cu Deacov, pe și. cu, cu uh, Fieceremeu. Și bun, în cabina de văd, dacă, dacă ai un buletin, deci nu încă unul. Uh, și spuneam că e indiferent, pentru ce vor vota aceste indiciști, spuneam că sunt vectori pro-uneva, pro, uh, pro, uh, mari și mai departe, indiferent. Ei vor veni cu un sentiment civic pentru Republica Moldova până la urmă. Cu un sentiment civic pentru Republica Moldova și cu contribuția lor la evitarea, unor eventuale blocaje în activitatea Parlamentului Republicii Moldova. Și este bine deja. Noi nu putem să condamnăm oamenii pentru obținul lor politice și așa mai departe, economii sociale. Este bine că acești oameni vor fi motivați măcar de referendum, să vină la unul de vot și, și să contribuie la bunul mers al treburilor din Republica Moldova. Iată, pe de un alt să, să, să fie atât de gelos, în primul rând. Ar fi să semneze și ei această inițiativă și mergeau trei partide cu o inițiativă în bloc și demonstreau unitatea alianței despre care vorbea domnul Corman. Pe de o parte spunem alianță, de o parte le dăm cu topoarele în cap la liderii uh, uh, uh, din, uh, din ceilalți partide. Gimpu îi uh, pe, pe Ana Guțu și pe și uh, și ăștia uh, pe din presă PD-ului, beșteriești pe ăștia și pe Și gata. Păi, ori facem lucruri bune. Acum, Corman, după ce a, lansat, a văzut că nu merge campania lor, că, campania lor socială, Valentina Buliga e responsabilă un pic, nu supere, uh, și e ieșuată completamente din cauza unei irresponsabilități, din cauza lipsii de control asupra irosirii banilor. Sute de milioane de lei se plătesc la oameni care nu merită Și nimeni nu controlează E treaba Ministerului și are și organe de control Atunci a ieșit cu alte inițiativă Corma, cu te, uh, uh, integrarea europeană Trebuie să fie un proiect național Am mai avut un proiect național, Alvoroi, în integrarea europeană Pe 400 de ani și Ghimp a făcut unul Până în 2090 Pe noi strâmb, până 2090, în 2090 vitale Adică <coughs> Eu n-ar oamenii noștri fie Să fie fraieriți, trebuie să-i spună lucruri pe nume la 30. Organizăm un referendum. Problema o cunoașteți. O reiterăm. În paralel. Pentru că s-a mai făcut referendumul colegi și în alte țări. În toate țările. Și nu s-au tulburat mințile, cum spunești la PD, că oamenii în campania o, o să fie bulversată. Ce înseamnă bulversată? Dar ce așa treabă mare ai să dispui spui numai, uh, uh, uh, ca să nu cumva să-ți să, să, să bulverseze cineva campanie că o să și o să zică oameni, la referendum ca să vă puteți să șeful statului. Mm. Atât trebuie să bun. spună. Bani, bani. Asta buletinul? Ba din contra să economisesc bani, resurse. Bine, haideți să mai vedem. Nu va, va, dar nu vor fi bulversate alegerile no, locale? Hai să spunem așa, că ei spun, că, democrați spun că să organizăm acest referendum numărat cu organizarea alegerilor locale. Atunci, hai să nu bulversăm alegerile locale, nu? Oarecele nu sunt alegeri. Și acolo e bulversare. Adică, nu critic pe nimeni, dar eu cred că și pe ar trebuie să adere la această idee Acum, ar putea să facă o inițiativă și ei, două, merg și două, două, două inițiative de la două fracțiuni, de la, de la, dacă au numărul necesar, evident, dar probabil că au. Și să, să demonstreze unitate. Da, oameni buni, noi ne-am ars dată, noi v-am chinuit, noi n-am fost în stare atunci, situația a fost penibilă, n-am avut voturi suficiente. Acum, hai să scoatem din rădăcină deci, acest impediment, să-l tăiem, să retezem acest această urzică, care, care ne-a urzicat mințele și ochii la televizor, și să vă dăm, vă dăm dreptul să vă alege șeful statului. Noi, dacă am avea 51 de mandate în Parlament, de bine țara înainte. Iar când va veni vremea ca domnul te mofti, sau ca șeful statului să fie reales, da, îl realege dumneavoastră și am pus punct. Pe cine vreți? Măcar și pe e, Traian Băsescu. Eu aș alege, de fapt. Estimați ce vă... Credeți totuși că va fi organizat un asemenea referendum? Personal, Eu aș vrea ca acest referendum să fie asta, o, o, o, o organizat, pentru că se economisesc resurse enorme. Vreo sute de milioane se economisesc. Dacă ar fi un referendum. De re, ce vă întrebați mai devreme de opinia pe CRM-ului? Pentru că ar putea obține doar susținerea acestei informații în politice în parlament, indiferent ce de ceea ce va ce face pe. e suficient. Pe CRM-ul, dacă nu va continua sau Voronin, a scăpat o pic de talibanii ăștia a lui Dacă Voronin uh, va spune uh, Oameni buni, uh, da, am făcut o gafă, o greșeală Și nu va fi Nu își va, nu va promova în continuare politica lui de cinism că Acum nu mai are unii să fie cinic Acum Voronin va fi învinuit că Nu vrea să redea cetățeanul Dreptul de așa, șeful statului Pe care de Voronin l-a luat Și a abuzat 8 ani de această situație Pentru că dacă uh, era altfel Cine știe dacă era așa două ori Șef de stat Voronin Acum Voronin ar putea Să voteze Pentru că este o chestie De responsabilitate față de De, de, de cetățeni De dreptul cetățenilor, De așa alege șeful statului Este o reparație a abuzului pe care l-a comis Voronin, toată lumea știe Și este Deci și, Cum să spune eu o, o, o scuză. Pentru că a pricinuit atâtea nenorociți că de aici s-a dus rietul cu comuniștilor mult mai jos decât l-ar fi putut să-l aibă dacă contribuiau atunci la alegeri șeful statului. S-ar fi menținut la 45% și acum, voroi. Da, haideți că ne apropiem încetul cu încetul de final. În vreo 10 minute mai trecem în revistă câteva dintre evenimentele ce se produc. De altfel, ministrul agriculturii Vasile Bumacov se afla azi la Moscova și discută aspecte tehnice privind înlăturarea barierelor comerciale la exporturile moldovenești. E vorba de o vizită convenită încă în trecut în cadrul unor convorbiri purtate cu același vicepremier Rus Dmitri rogozin. La ce bun se mai întreabă lumea, mai merge ministrul agriculturii Vasile Bumakov pentru că tot am zis că e o decizie politică la suprafața a Moscovei. Merge ca să clarifice niște lucruri pentru că într-adevăr e nevoie de negociat cu Rusia. Chiar dacă mierile moldovenești merg spre Rusia, chiar dacă vinurile moldovenești Ajung în Rusia, mi-a demonstrat o cetățean că de noastră venite la Moscova și mi-a adus vin e, purcare și-altonie cumpărat la 3 septembrie din Moscova. Pro Această visă mai are și o altă conotație. Una de a continua negocierile de a demonstra că noi, e, deci livrăm producție și căutăm că de, de a continua cooperarea economică cu Federația Rusă și a evita blocajele, pentru că noi avem mere suficiente și nu putem și nu le vom reexporta cum sistemă ăștia să și că treaba asta este, un mot, este uh, motivată doar politică, acest embargo și a spus și, și mă -a, de a declarat că dacă se semnați acord de asociere uh, și este, pe de altă parte domnul Macom vrea să legalizeze de fapt acest export pentru că oricum se duc mierele, se duc pierdele, uh, se duc, pierle, se duc, se duc uh, vinurile, uh, dar se duc, se duc pe, al pe alături de vamă, de statul Republica Moldova, de bugetul Republicii Moldova Acum este foarte simplu să-ți să, să înregistrezi o, o firmă la Mălăiești Reonul grigoriopol și să spui ca că ai livad acolo. Pentru că a, a, embargoul nu se referă la România de este la Republicii Moldova. Se reexportă, se... Oricum se ajunge, pentru că și... Ca să spun, Vitalie, așa cum e, nu și are efectul embargouri impus de Putin, mărfurilor din e, Uniunea Europeană și aceste mărfuri tot alimentare, inclusiv ajung, așa ajung și dar nu în cantitate necesară și nu, nu legal și nu normal și <coughs> multe produse uh, moldovenești pe piața rusă pentru că <coughs> și la noi sunt oameni de afaceri și în Rusia sunt oameni de afaceri iar Vama trăiește și din uh, uh, rezultatul cooperării acestor oameni de afaceri ca să spunem așa mai pușleau nu poți să să nu duci azi în Rusia ceva sau să scoți din Rusia ceva pentru că corupția e mare acolo cât la televizor, că de e, disciplină, de control. Corupția este enormă acolo. Da. Și sunt oameni de afaceri. Sunt firme care sunt cetățeni ruși, fi, e, e, oameni de afaceri rusă care și-au pus picioare afaceri pe bază de relații cu Republica Moldova. Vinuri, e, bă, deci ca, cașcaval, e, salam, e, fructe, legume, pieri. Au magazine, au potențial cumpărător și -ar mai pace, mai pace. Acum oamenii ce falimentează? Ce fac ei? I-au lovit cu noi, în cap. Acum eu lovit cu un european în cap, dar câți importatori și cât cetățeni ruși au avut locuri de muncă în baza e, acestei operații de import a produselor e, inclusiv din Uniunea european și de la noi. Și lumea asta nu este chiar așa de mulțumită. Și e, nu putem să spunem că e, produsele vegetale sau miere, pere, aduse de pe unde vrea Putin să le aducă sunt ecologic mai buni, Și cred că s-au convins și ruși de treaba asta Dacă au acceptat vizita lui Bumakov Aluastră sunt mult mai buni Decât toate o pe care le pun Statele pe care Mizează Putin O să fie exportatoare de produse agroalimentare Decât le pun În aceste mere, pere, pătlăjele Acești Producători Unde agricultura Este una pe picior industrial. Acolo merge ca la conveier. Și ca să produci mai mult și ca la conveier, deci neapărat ne bage uh, astfel de produse. Să-și o trajească rușe cu pesicidii din Argentina dacă nu vor cu mănâncă miere de a noastră. Câteva cuvinte și despre situația din Ucraina. V a început un turneu uh, uh, diplomatic președintele Ucrainei, Petro Poroșenko în Canada și Statele Unite ale Americii, ceea ce e mai important. Voi reamindic că Parlamentul Ucrainei a adoptat ieri noi legi propuse de președintele ucrainean pentru rezolvarea conflictului din estul țării iar deputații au adoptat și o lege care acordă un statut special regiunilor estice, urmând să asigure zonelor controlate de separatiștii din regiunile Donetsk și Lugansk un anumit grad de autoguvernare pe timp de trei ani și alegeri locale în luna decembrie. O lege separată aprobată, tot ieri de radă, promite că persoanele care au luat parte la evenimentele din regiunile respective nu vor fi urmărite uh, da. penal. În cele din urmă, tot am zis, ne așteptam la elemente surprize din partea liderului de la Kremlin, dar în cele din urmă i-a așezat pe teroriști la masă de negocieri cu forța, așa, cu forța militară, cu tot ce a avut la dispoziție. În <laughs> Italia este foarte... Acum au și ucrainenii o transnistrie, e aproape clar acest lucru. Nu, nu au o transnistrie, să nu ne grăbim. este statut promis pentru trei ani, care va putea să fie anulat peste jumătate de ani. E un statut atribuit doar unor raioane și localități ocupate de teroriști. Teroriștii și Putin vor vrea extinderea acestor, deja se vorbește de teritoriu. Pe timpul uh, liniștii, deci și încetării focului, au murit uh, 20 de ostași ucraineni și vreo 80 au fost răniți. Uh, acolo e o război continuă. Uh, să vedem. Ei salută, dar ei vor extinde zonei și au declarat că vor să extindă această zonă prin zone de securitate, prin localități buferi și, și mai departe. La asta se referă atunci când spun că mai rămân semne de întrebare. Mai rămân semne de întrebare și atunci conflictul ar putea să rezbucnească. Eu nu știu dacă mai merge... Practic, România... Pardon, Ucraina, da, ar putea să spune, ar putea să spune că se alege cu o mică transnistrie, dar Putin a fost învins. Ucraina îl învinge astfel. l astfel. a învins pe Putin. Și a dat această, să mă scuzați, această bucățică din, to din toată pofta lui Putin de Novorosie, pentru care Putin, la rugăciune, două săptămâni, într-o biserică, a pus ce? lumânare Pentru cei care au aparat Novorosie. Așa a, a, aș spus Putin. Din de toată Novorosie, Poroșencu e de Luganscu, Dănescu și uh, 15 uh, localități. 20 acolo. Ceea ce ar însemna că și, Putin ar putea să nu se împace Cu această situație Mai ales că are nevoie și, de acel și, coridor și, către Crimea Pentru a o susține este. terestru deci, acolo va, va, Putin s-a jurat că va distruge economic În continuare, Ucraina Această insistență a Rusiei Ca uh, partea economică a Acordului de asociere a Ucrainei Să intre în vigoare la 31 decembrie 2015 uh, Asupra care insistă rușii uh, Vine să însemne că Rusia vrea să șantajezi economic, pentru că contul, oricum pregătiște sancțiuni. Nu știu, deci nu este periculos pentru Ucraina, este benefic pentru că amânarea unor capitole din acordul economic, pentru că practic Uniunea Europeană rămâne deschis pentru mărfurile ucrainene, iar Ucraina rămâne încă închisă, adică va impune taxe în sensul, asta înseamnă închisă, va impune taxe pentru mărfurile venite din Uniunea Europeană, ca să nu fie bănuită de reexport în Rusia. Deci asta e esența. Deci, mărfurile ucrainei vor continua să meargă liber, pur și simplu derogarea constă în abținerea Uniunii Europene, în abținerea Ucrainei de a le permite și mărfurilor din UE să intre în același regim pe teritoriul Ucrainei. Ministerul de Economie Rusiei pregătește sancțiuni totuși pentru Ucraina, pentru că vrea un document prin care Ucraina să confirme că uh, nu va aplica până în 31 decembrie 2015, deci partea economică a acestui acord. Între timp, Rusia vrea să distrugă economic uh, Ucraina. Dacă v-ar întreba, suntem pe finalul ediției, dacă v-ar întreba ascultătorii noștri acum uh, ce credeți? s-a conflictul, nu va mai fi acel război mondial despre care se tot vehicula în... Putin este imprevizibil. și pe cum l-a numit ieri într-un comentariu asistentul ministrului de, de interne, dacă nu mai înșel de la Kiev, este un dement cu bomba nucleară în mână, pur și simplu. Pe amenează să ne zbutească când ești conflict în Rusia. Pentru că, la urmă, Embargoul și sancțiunile impuse de Occident deja se fac din ce în ce mai simțite în Rusia. Acum... Rubla rusească a căzut în raport cu dolarul. S-a dus sub, sub 50, peste 50, bariul de petrol se ieftinește și se va ieftine în continuare. Și nu se știe ce, ce se va întâmpla încă pe, pe plan social în, în Rusia. Eu cred că Putin nu va lăsa Ucraina în pace, o va șantaja permanent cu război, cu embargouri, cu declanșarea unor acțiuni teroriste pe întreg teritoriul Ucrainei, după cum avertizează experții de la Serviciul Ucrainean de Securitate și, și așa mai departe. Deci el nu va lăsa Ucraina în pace până nu știu când. Acum Ucraina a cedat pentru că Ucraina a rămas singur din punct de vedere militar în fața Rusiei. Nimeni dintre statele lumii n-a vrut să o ajute cu arme. Iar Ucraina nu are nici ani, nu produce nici, nici cartușe măcar. Nu mai vorbesc de avioanele ucrainene care sunt metal vechi. Suntem la ora 10. Vă mulțumesc, domnule Gerasim, pentru participare. Vă aștept și săptămâna viitoare. Am discutat cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Vitalie Enache, vă mulțumesc la rândul pentru atenție. Rămâneți conectați la frecvențele postului de la Vocea Basarabiei. Puncte de reflexie,